Det är svårt att hålla igen känslan av det här. Jag brukar vara rätt så lugn annat för mål men eh, idag så är eh, det om när man ser glädje hos andra. Då hälsar vi välkomna till det sjätte avsnittet av Rögle-podden. Eh, idag gästas vi av Erik Martinsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Att här. Eh, vid min vänstra sida så också min kollega Linus Alin. Välkommen du också. Tack, tack. Erik ska få berätta om hur man fästar efter ett SM-guld, hur man kan ta sig till NHL med den spelstil han har. Han ska få berätta om alla sina tacklingar i SHL faktiskt. Allt det ska vi avhandla. Innan det ska jag bara tala om att vi har en sponsor med oss som heter Hanssons möbler i Engelholm. Utvalt vackert sedan 1946 faktiskt. En sponsor vi är mycket stolta och glada över att ha med oss. Nu Erik ska vi börja och vi ska börja i en ände där folk, eh, där du gjorde dig ett namn för folk i de här trakterna. Eh, säsongen 2013-2014 som var en strulig historia men som avslutades med någon slags explosion både för laget och för din egen del. Eh, först, hur, hur minns du tillbaka på hela den svängen? Uh, ja, alltså hösten var ju ett stort mörker. Jag började ju den i första träningsmatchen i femte byte tror jag det var. Och eh, jag visste inte över, överhuvudtaget om jag skulle få stanna i rögle för jag hade en tryout, ett provspelskontrakt på två månader. Och det var ja. ju precis i början av den perioden som du bröt foten då? Ja precis, det var ju första träningsmatchen så det var ju bara en vecka in av de två månaderna då. Så eh, ja, hösten var ju ett mörker och sen... Eh, Våren var ju lite mer av en saga, eller vad man ska säga. När i tid var du tillbaka med en frisk fotled och kunde köra igen? Jag tror jag började träna i mitten på november på is. Alltså. Hur såg ditt kontraktsläge ut? Det gick liksom diskussionerna med, med Rögla och just då. Masken sa ju till mig att jag skulle få fortsätta, eller mina, mina första två månader skulle börja när jag först var frisk i foten. Och, eh, jag började spela upp i, eller började matcha i Helsingborg de första två, tre veckorna tror jag det var 14 matcher eller något sånt tror jag spelade eller var nu längre, var nu en hel månad och eh, jag visste inte riktigt eh, om jag tillhörde Rögl eller vad det kom ut i tidningar att jag eh, inte riktigt hade något kontrakt egentligen så det var, det var struligt och sen avslutades den här säsongen med att du kom in du fick mer och mer istid en snöboll satt i sin rullning och det avslutades med att du i det här kvalet till SHL fick ihop 14 poäng på 17 matcher och det slutade med ett SHL-kontrakt med Växjö och det höll på att sluta med SHL för Rögle och du var ju en av de absolut hetaste, kanske den allra hetaste spelaren i det kvalet du var en helt Helt osannolikt saga, sa du själv. Ja, det var ju lite för bra för att vara sant. Jag kom in i Rögle och fick spela där på grund av att någon skadade sig. och De satte ihop mig med Niklas Hansson och det funkade väldigt bra. Sen så bara flöt allting på, jättebra i kvalsen. Så hittade jag något spel som jag knappt visste att jag hade i mig. Ja. Det var nästa fråga jag kände. Visste du, blev du lika förvånad som alla andra? Eller hade du, hade du nivåerna i dig, trodde du det? Alltså jag visste ju att jag kunde spela det spelet jag gjorde. För jag hade gjort det i juniorerna. Men eh, jag visste inte om det skulle kunna hålla en kvalse. Men uppenbarligen så gjorde det. Och det, det, funkar ju, ja, det funkar ju väldigt bra. Men inför den säsongen då. När du fick ett tryout-kontrakt med Rögle. Var det, var det en chansning då från din sida. Med tanke på att det inte är jättemånga spelare som brukar vara glada för att skriva ett kontrakt på tryout. Nej men jag, jag spelade ju i USA året innan. Och när jag kom hem från USA så... Visste ju knappt folk vem jag var, eller sportchefer då. Så eh, jag fick in på sig bara erbjudande från Olofström, Helsingborg. Eh, ja, Bor Vetland, <laughs> eh, och Vetlanda ringde och två. Men jag kände på något sätt att jag skulle kunna spela Allsvenskan. Och, eh, sportchefer hade ju ingen aning om vem jag var där. Så Don Tagnes var tränare i då och jag tjatade egentligen till med ett kontrakt. där. Okej, så du fick övertala Rögle att de skulle låta dig ja, Det var lite så att ge mig chansen så ska jag visa att jag, jag kan ta den. Och sen började du fot den första träningsmatchen. Kändes det som att det var det kört där och då? Tror du då eller? Ja, jag trodde ju det. Men masken Anders Karlsson, sportchefen, ringde mig samma dag på kvällen på sjukhuset och sa typ att ja, du kan vara lugn. Din tryout börjar när du kommer tillbaka. Så det var ju jätteskönt att höra. Den här säsongen vi har varit med om många struliga säsonger i röglar men den tar ju något slags pris röglar hade åkt ur SHL man börjar om med Don Tegnes vi rodret. han fick sparken längs vägen. Hur var det du sa själv att det var ett enda stort mörker det, gällde, det var rätt så mycket för laget också. Jo, det var en det var en strulig säsong personligen och för laget. Jag vet inte varför det blev som det blev sen efter årsskiftet men det, det hände något och vi spelarna i laget hittade sina roller på ett annat vis och så, så, så bara vände det. det. Det slutade med att ni, ni var bara två mål ifrån en grupp i SHL. När de minns tillbaka på hela den liksom hur den snöbollen började rulla och hur, hur bra det gick finns det finns någonting att lyfta fram liksom, som fanns bakom kulisserna? då? Varför, varför hände det? När säsongen börjar så var det ju Rögle var ju tillbaka i Allsvenskan på något vis och, och spelaren som följde med ner där jag tror det handlar mycket om att många av dem ville vara målskytten ville vara den stora spelaren på grund av att de hade haft ett ett struligt år i, i SOL, året innan och, och så här och de trappade ner rätt eller de gick ner ett steg på trappan på något vis och alla ville vara stjärnan och spelaren som skulle kunna göra målen och jag tror det var det som var problemet att vi hade inte Riktigt de spelare som var beredda att göra jobbet för alla ville vara den stora spelaren. Och sen efter jul när det var som värst så på något vis så bara vände det. Och alla hittade sina roller och vi fick, att, vi fick alla att dra åt samma håll. och ja, men, spela, Alla spelare gjorde det de var bäst på på något vis. Du berättade innan vi drog igång här att det var författat en spelare som äh, var en nyckelperson. Mycket mer om vad folk kanske har fått veta. Vem det du tänker på? Ja äh, men Det är ju kapten äh, Lilja, Andres Lilja. Han, äh, han var ju en grym ledare i omklädningen som ett, både, ja, både i omklädningen som ett och på isen. Han, äh, han fick alla att förstå vilket hårt jobb som krävdes hela tiden. Och framförallt i, i kvalsen så hittade han ju alltså, han fick ju alla att, att förstå att det är stenhårt jobb som gäller och han, han fick alla att lyssna på han. Han var en, han var en jätteledare. Kan du ge något exempel på vad han gjorde då? Liksom just med alltså för att få upp den känslan i laget. Vad hände bakom, bakom de stängda Nej, men om, om vi först börjar på isen så han blockade han mycket skott och krigar under säsongen. absolut. Men på isen, i, i slutspelet så, så visade han att han var beredd att äta puckar. Alltså han var beredd att göra vad som helst för att vi skulle vinna. Och, och sen i omklädningsrummet så, och, och, och, han, hade mycket så här, han hade mycket snack och, dagar innan match. Och så här, och, Bara för att spelare, han samlade spelarna utan tränare och berättade vad som gällde. Och, han delade med sig av erfarenheter från hela hans karriär. och Till exempel så här, han, han kände många spelare i NHL som har varit framgångsrika och in på sig på stjärnor i NHL som aldrig hade vunnit någonting. Han, eh, han sa det till oss att eh, att vi än om man tyckte att en säsong hade gått så skulle man skita i det för det var bara att ner huvudet och försöka vinna varje match för skulle vi gryp så skulle vi göra något grymt stort med tanke på hur hela säsongen hade varit och han fick alla förstå att vi kunde bli hjältar. så det var ju det som gjorde att vi var så nära. Han var nästan som en extra tränare i Sjömundland i det gänget på bortvis. Eller? Jo det, det skulle man kunna säga faktiskt. Han eh, man, man såg ju han absolut som en lagkamrat, men samtidigt så var han något mer än en lagkamrat också. Han, han var nästan en extra tränare. Vad tycker du att han inte har fått tillräckligt mycket kred för detta tidigare? Eller hur går tankarna kring det? För detta är ju någonting som, som är en ny information för många. Ja, nej, men jag tycker att han fick eh, lite för mycket skit faktiskt under första året. Eh, det var många som klagade på honom för att han fick utvisning av det ena andra, men jag tror inte... Jag tror, inte Eller, jag tror inte fans av folk stor riktigt hur svårt det är att komma hem från Nordamerika och, och spela den europeiska hocken och um, Just hockeymässigt så fick han mycket skit men de hade ingen aning vad han bidrar med i han, uh, han var en stor ledare. Och det gick som, som vi var inne på väldigt, väldigt fort eh, för din egen skull. När någonstans på den resan började du förstå att andra klubbar var intresserade av dig? När började om du gick in i säsongen ingen visste vem du var, när började du på andra snurra åt andra hållet? Eh, det var väl en tre, fyra matcher innan kvalsen, eller playoffet där precis innan kvalsen började. Det var väl i slutet där som jag började förstå att andra klubbar var intresserade. Men eh, Målet var ju i princip, alltså runt jul där så hade jag ju knappt spelat någon allsvensk hockey och målet var ju att kriga till sig ett nytt allsvensk kontrakt med Rögle. Men... Hur, hur förvirrande kändes det då när helt plötsligt SL-klubbar började bli intresserade? Ja det, det kändes ju jättekonstigt, det var ju ovarkligt när första laget ringde man tänkte bara, vad, vad händer? Det, det var stort. Hur lyckades du hålla, hålla ihop dig själv och inte fladdra iväg där då? Jag fick så mycket positiv energi av det. för Jag förstod ju att de hade koll på mig. och såg mina matcher och att jag spelade bra hockey. Jag bara fick en boost av det. och Det gjorde att jag spelade ännu bättre. Så det var bara positivt. Det slutar med att du valde Växjö. om man det klubbar? Stod emellan i det rejset? Jag ställde mig faktiskt in på Växjö. På SHL-fronten då. Ganska tidigt. Jag vet att det var en hel del klubbar från SHL som var intresserade. och så här, Men... Jag, jag började prata med Vex för och, och föra en dialog med dem. Men, så, det, så det var väl det var främst Vex för. Det stod mellan Vex för och Rögle sist. Han du på något vis stannat ut och tänkade och liksom njuta av den säsongen, eller gick det bara liksom som, som på rull hela vägen? Jag njuter faktiskt varje dag, från det att jag gjorde min första match i -laget för Jag Det var ju jag första matchen var. Asplöven hemma i, i januari. Alltså som jag spelar från start och jag hade varit med lite på bänken innan. Men eh, när jag spelade den matchen, jag kommer ihåg det var typ 2000 på läktaren. Jag, jag sa till min, min polare Dennis i år att eh, fy fan, detta är stort för mig. Det är första personen. Så jag bara tittar på mig och börjar skratta i princip. Han hade gjort några säsonger innan. Och, men just, just för mig så kändes det det var jättestort när jag fick leda in där. Men trots att du avslutar på de höjderna så det fanns någon tvekan om du skulle gå om det, var, om det liksom hade gått för snabbt om du, om du skulle bli kvar det var Växjö eller Rögle du, du vägde mellan där Ja, det, jag velade faktiskt ganska länge jag visste ju att allting hade gått väldigt snabbt men samtidigt så hade jag någon känsla av att jag skulle kunna ta nästa steg och man är ju man är ju girig och man vill framåt hela tiden så har jag varit i hela min karriär att jag Hela tiden sätta upp nya mål och vill ta mig uppåt hela tiden. Och, nu, eller, och då när för verkligen vill ha mig så det, det, blev, det blev svårt att säga nej i slutändan. Det där kvalet då, om man bara backar lite. Sättet som det avslutades när det var, det var alltså två mål från att gå upp efter den fantastiska, fantastisk, fantastiska våren. Vad säger du om att er, kval liksom, om, du, om du minns tillbaka på den biten? Jag minns att vi började playoffet uh, som sista lag, eller näst sista lag. Vi hade minst poäng där. Uh, uh, vi, vi sa att vi var tvungna att gå rent, vinna alla sex matcherna för att ta oss till kvalsen. Och skulle vi ta oss till kvalsen så skulle det, vara, det skulle vara jättebra med tanke på hur hela säsongen hade varit. Uh, och om jag inte minns fel så gick vi rent där i playoff och vi tog oss på håret i kvalsen där. Det var ju dramatik mot Mora borta där om vi eller vilka var det? Karlskrona skulle ta sig vidare. Um, så när vi väl hade tatt oss till kvalssägen så blev det att alla slappna av på något vis och vi spelade utan press i, i kvalssägen. Så det var väl det som gjorde att det gick så bra i kvalssägen också. Att alla spelade så avslappnat och kände att vi bara hade allt att vinna. Och du som tyckte att det var jättestort att spela in inför 2000 mot, eh, mot Asplöven. Hur var det att spela inför Fyla husen och den kvalserien. Ja det var ju för mig var det lite overkligt. Jag hade spelat inför en del folk så här i, i amerikanska innehålliga men det var inte samma sak för här i Sverige så kände man mycket folk på läktaren och man, man hade själv stått på läktaren i de här kvalserierna och följt rögle så man, det, var en, det var en stor grej att få spela, få spela med sin moderklubb i, i Fyla hus och särskilt så här Malmö, Malmö Arena var ju grymt också. Det var ju, det var en rolig match det. där hängde du tre målet hattrick från ja. din backplats. Den tog väl på benskydd och skriska och allt möjligt om pucken har du skött men de gick in. Ja, jag hade mest ut den mest ut den matchen, men samtidigt så hade jag haft några stolpar i matcherna innan och så här. så det var ja, det var lite ketchup-effekt, skulle man kunna säga. Det var ju, första målet jag gjorde var ju första i regelträna eller i och sen att det kom två till det var en bonus. Men har du inga närvaro-pojter? Jag kommer ihåg att du var ju helt, kom in från gatan mer eller mindre och du såg bara ut och tyckte det var roligt. Nej, men jag kom, alltså, med tanke på att jag hade spelat i Helsingborg så kändes det bara som en ren bonus när jag blev inkallad och väl fick spela i Rögla. Jag vet inte, jag kände bara att jag hade allt att vinna. Det var inga, alltså, jag hade inga som helst förväntningar på mig eller någon press. Jag minns att det var någon som, hade, som, som jag stötte på så här och han, han, han visste inte att jag spelade A-laget överhuvudtaget. Och så det var, jag vet inte, jag, bara, jag gick ut och spelade bara och, och kände att jag vågar göra misstag. Och det var väl det som gjorde att det bra också. Va, va, du spelade med Niklas Hansson nästan hela vägen där när det gick så bra. Va, vad gjorde att ni två kompletterar varandra som ett så ungt backbar så att säga? Vi hade spelat en, spelat en hel del tillsammans i j 20 något år innan och Vi är ganska lika som spelare Båda är skickliga och vill hålla i pucken Och inte slänga iväg pucken i onödan och sen, sen hjälpte det mycket Att han är höger, högerfattad Och jag är vänsterfattad Så det blir att man kan utnyttja isen På ett annat vis Och man kan nästan spela anfalls, Anfallshockey utanför blålinjerna I och med att vi har bladen inåt Så det, anfallsmässigt så funkar det jättebra Och sen defensivt så överlevde ju med tanke på att vi spelar nästan hockey i med hela tiden. Så, och ja. uppmärksamheten utifrån, då? För den gick ju från 0 till 110 procent på, på bara ett par månader. Hur, hur var det att uppleva mediehype och kometutveckling och alla rubriker som nu var? Nej, det var ju det är klart. Det, det kändes ju ganska stort när alla tidningar började ringa och mobilen gick varm, men det var, ju, det var ju bara kul. Alltså från att, att vara totalt iskall och inte. Alltså folk hade ju ingen som helst aning vem vi var och, och att det vände så snabbt det var, ju, det var ju bara roligt. Alltså jag levde ju i drömmen. Du ångerar inte att du tackade nej till Olofs då innan, innan det Nej, säsongen. det ska vi inte riktigt påstå. Alltså, men jag ska vara ärlig och säga att det var ganska nära att jag gick dit för jag hade ju ingen annanstans att gå. Jag var ju tvungen att spela hockey någonstans. Men uh, på, något, på något sätt så kände jag ändå på mig att uh, Don Tagnos var lite nyfiken på mig. Så var, jag tjatade. Jag tjatade mycket på honom. Och sen, trots att ni, ni stupade på målinjen där, så, så blev det. Du kom fram till att du skulle flytta och du valde, valde väg för. Va? Du, du har själv vittnat efteråt om att det blev lite krispigt, eller om man ska säga, mellan dig och Rögle. Vad kan du reda ut en gång för alla? Ja, men den intervjun som kom ut där med att det stod att jag hade tappat relationen med folk och sa, det blev. Det var Ines som skrev den. Ja, ja, han, det. Var det. Ja. <laughs> Nej, men det, jag tyckte den var lite på något vis det blev det, det lät lite värre än vad det var egentligen men eh, det var väl främst att jag var lite besviken på vissa inomorganisationer som jag hade träffat och känt i princip under hela min tid i Rögle sen jag var en liten grabb eh, vissa personer där som jag hade träffat hela tiden och när jag väl ska på för Växjö så eh, pratar de i in princip inte med mig alltså de de, de kommer inte fram och gratulerar mig det, det tog faktiskt lite jag menar inte att man ska göra det så men mina vänner Daniel Saar och Everberg han, Everberg gick till NHL och sa gick till SHL de blev gratulerade och önskade lycka till det, så, så jag förstår inte riktigt varför de kunde göra det till mig Har du någon egen teori om va, vad borde det på? Hade det gått för snabbt? Liksom, tyckte folk, de tog väl kanske lite för givet att jag skulle stanna, jag vet inte det, det är svårt att säga på grund av varför egentligen, men det kom väl kanske som en liten chock, jag vet inte hur är annars din relation till Rögle idag? Då? Uh, alltså jag, jag pratar inte med så många inom organisationen. Det är med spelarna jag pratar med. Men uh, jag skulle vilja säga att det är bra. Uh, efter... Uh, eller, du har flyttat, till Britten har flyttat. Niklas Hansson, Jakob Lilja. Det är ett gäng som har lämnat Ängelholm för st större och Uh, andra jaktmarker. Uh, har du någon teori om varför det har blivit så? Det är väl många som har ställt en frågan till dig. Jo, jag har fått den frågan ett antal gånger. Uh, jag kan ju bara svara för mig själv. Jag gick ju till Växjö för att det var ett, ett steg upp. Nu, nu var ju Rögle i Allsvenskan då när jag valde Växjö så det, det var ju på grund av det. Och jag tror det var samma sak för Ted de, de åkte ur det året så han valde att gå till, till HB. Men sen i Niklas Hanssons fall och i Jakob Liljas fall och så kan jag, jag kan inte riktigt svara på varför de har valt att gå. Det är väl deras personliga skäl, jag vet inte. Men det finns liksom ingen inbyggd fel i som gör att man inte kan ta nästa steg här liksom? Nej, alltså... Jag vet inte men det, det är väl mer att de, de har väl velat gå till en, en klubb som är mer etablerad och de, de känner att de kanske kan spela sitt, sitt spel på ett annat vis i en etablerad klubb än att, och att göra det en nykomling klubb. För som nykomling det är tufft alltså, att komma upp i ESL som nykomling och spela och spela ett fredigt spel. Det blir mycket att man får backa hem och spela mycket på motståndars misstag och sånt. Så det, det kan väl vara lite därför också, jag vet inte. Sen finns det inte många spelare som, som lirar en och samma klubb under särskilt långa perioder utan det är det är mycket mer klubbbyte nu också. Mm. Ja, det, det, alltså det, det kan ju vara tusen olika anledningar. Kanske att man vill ha en ny tändning, man vill testa något nytt. Och, ja, jag, jag vet inte. Du som har lämnat Egen äh, Holm här härifrån. Liksom. Vad har Rögle för rykte bland äh, andra spelare? Hur, hur går snacket kring Rögle utanför 70-skyltarna? Ja, man hörde lite. Det är vissa som kallar den för Jojo-föreningen. Man går upp och ner i Sväll som är jojo och får dem tillbaka hit och dit. Men det är, det är främst fansen som du snackar om. Att de har jättebra fans och det är livligt på läktaren och, och de, de bitarna. Men, och en bra arena också. En rolig arena att spela i. Tröja, nämnde du också. Ja, tröja.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 Du lyssnar alltså på Röglepodden, det sjätte avsnittet och vi har Erik Martinsson med oss i studion och vi ska också säga att detta avsnitt sponsras av Hansons möbler i Engelholm. Erik. Vi var inne på det. När du lämnade Rögle så hamnade du i Växjö Lakers och det skulle visa sig bli en enorm resa det också. Det slutade med SM-guld redan första säsongen. När du kom, hade installerat dig i Växjö kunde du ringa in några liksom skillnader direkt? Kändes det som en kraftig nivåhöjning att komma dit? Ja, i princip på alla plan. Um. Träningsmässigt var en väldigt eh, stor skillnad. Eh, på isträning det var ett helt annat tempo och vi tränar oerhört mycket fys, mycket fysträning uh, Ja, alltså det, det var egentligen på alla plan. Det var, det var ett snäpp Man jag ska inte ta ifrån Rögle, det är en proffsförening absolut, men men Växjö, det var det var ett snäpp upp Och det var det. de spelar ju olika divisioner, men det märktes att de hade hållit på med det här ett tag längre. Ja, alltså det, var ju, det är ju en väldigt ny förening så, men på något vis har de... Eh, de alla vet vad de håller på med och sådär. Så, där, så det, ja, det, det är proffsigt allting. Du hade gjort... Eh, den här resan hade gått väldigt fort för dig med succén där i Rögl under våren. Kände du någonstans i, när du kom till Växjö att det blev liksom ett stopp? Någon slags... Eh, någon liten vägg som du var tvungen att klättra över under länge ett tid? Jo, absolut. Eh... När jag valde gå till Växjö så visste jag att första året skulle bli tufft, framförallt hösten. Men tanke på att det, det var ett, ett snäpp upp, kanske, kanske till och med två, tre snäpp nivåmässigt och Framförallt vårt lag, vi hade en väldigt bra backsida och, jag visste att jag började en bra bit bak i kön där här och, jag, och att jag var tvungen att jobba mig uppåt och, och så här. Så hösten, var, hösten var ganska tuff, men sen våren så lossnade det på något annat vis. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon intervju med dig när du hade gått eh, 10-15 gånger i, under din första säsong. Där, då sa du också att det var liksom planen på något sätt att veckor hade varit tydliga med det eller att du skulle få. Ja, men det, det sa Evertzsson, sportchefen i Växjö, han sa det ty, tydligt till mig att uh, kommer du hit här så kommer, att, så kommer din första halva av året blir ganska jobbig och han förberedde mig på det och han, han sa till mig att det, det var den halvan så skulle jag träna mycket och bygga upp mig och, och, och sådana bitar. Och du hade, du hade en liten roll i laget äh, länge men när ni kom fram till slutspel så hade du hade du klättrat i hierarkin du spelar mm. ju vissa matcher spelar du jättemycket. Vad kan du förklara den äh, resan liksom? Jag tror jag hade en i steg på 10 minuter per match under grundserien och sen i slutspelet så, så fick jag chansen på ett annat vis. Jag, jag vet inte varför de kände väl bara att de de ville spela mig själv i slutspelet och trodde på mig och jag fick jag var ute och taggade på 20 25 minuter. Vissa matcher var in på sig inte jag vet inte varför det blev så men det, det, det bara hände och det var, det var grymt kul slutspel Du sa själv innan att du spelade ditt livshockey där, var det så? Ja, det var det. Jag gjorde ju ganska mycket mer poäng så här i, i kvalssidan året innan men just poängmässigt så blev det väl kanske ingen explosion i, i slutspelet men spelmässigt så tyckte jag att jag spelar min bästa hockey med tanke på motståndet och så här så. Vad är det med dig och våran? eller? Ja då om jag hade kunnat svara på det nej men jag, jag vet inte jag, jag steppar väl bara upp något hack när det, när det gäller som mest. Det är väl bara något jag har i mig jag vet inte. När Andreas Lilja var här så berättade om skillnaderna i grundserie kontra slutspel i NHL. Hur var det i SOL och inom svensk Hockey? Nej men det var också en jättestor skillnad. Eh, grundserien, det kan vara lite av en lunk att man bara betar av match för match och, och man ska ta sina tre poäng. Men eh, slutspelet är något annat där, där spelar man match för, alltså det är bäst av sju. När man har vunnit en match så måste man skala av sig den och, och ladda om för ny match och och med tanke på att man möter samma spelare hela tiden så kan man ligga på någon spelare extra mycket för att få han ur balans till kanske nästa match. Så det är en lite, lite annan typ av tänk Ni mötte ju Skellefteå i den finalen som hade staplat sm på hög och nästan kändes som en dynasti. Kan du plocka fram någon, någon faktor som gjorde att ni liksom lyckades välta den kolossen? För det första så visste vi att uh, Skellefteå det var ett hårt jobbande lag. Grymt hårt jobbande lag. Många skickliga spelare men de jobbar framförallt väldigt hårt och vältränat lag. Uh, uh, och, uh, vårt lag var lite mer byggt på skill och skickliga spelare. och uh, Vår tränare sa till oss att om vi gick ut och jobbade minst lika hårt som dem men använde vår skill- så skulle vi slå dem med tanke på att vi var lite skillade, mer skillade än dem och, och, och så här men eh, om vi ja det var väl, vi jobbade, vi jobbade lika hårt som dem men var lite mer skillade Men också någon slags mental resa för att fatta att ni kan välta den eh, kolossen i, i en sån ny färsk klubb som Växjö. Ja vi visste ju att det var det var, skulle bli en stor utmaning att försöka slå dem i en bästa av serie eh, men eh, vi hade mött dem under grundsen och då hade det varit jämnt under, jämna matcher under grundsen också så eh, vi visste att vi hade en bra chans. Ta oss in i ett omklädningsrum men när man går isen och har precis eh, bunkrat ett, ett SM-guld, går du förklara den? Jag har fått den för innan men det, det går knappt att förklara. Allting är bara en stor smurja för mig. Hela den veckan efter, det, jag blandar ihop alla dagar, jag vet knappt vad man har gjort men Just där i ett direkt efter att det var, det var helt sjukt. Alla var ju så glada och det var ju sån grym glädje. Så man, man fattar man fattar inte vad som hade hänt riktigt. Det var, det var grymt. Kunde du njuta där då? Att du stannade upp och tänkte på säsongen tidigare och vad som hade hänt? Jo, men det gjorde jag faktiskt. Jag, satt, jag minns att jag satt mig ner på min plats, till en öl och Klunkade den i princip och sen bara tittade jag rakt fram och tänkte Va, vad är det som händer? Alltså, jag minns att du skrev på Twitter, Linus, och äh, taggade mitt namn. Du skrev någonting om att äh, för äh, ett, och ett och ett halvt år sedan spelade han i Helsingborg i Dijonet och nu vinner han SM-guld. Vilken resa typ. Mm. Och då tänkte jag till själv också att ja det är faktiskt rätt stort. Mm. Stort du var med i omklädelser. Ja, jag tog mig på en hörna i så. <laughs> Nä, men jag Man hade ju mobilen uppe och filmade mycket och så plingade till i telefonen. Så. Mm. Eh, du gjorde ju då två sådana här resor. En med Rögle eh, en med Växjö. Alltså, eh, ingen jämförelse i övrigt, men det var ju enorma utvecklingar liksom som snöbollar som började rulla och aldrig slutade. Eh, kan du hitta några liksom, gemensamma nämnare som har fått vara med om? Tror, som, vad är det som det som ska till. för att uh, Finns det någon gemensam faktor här? Nej, men som jag var inne på innan, det handlar mycket om att alla i laget ska hitta sina roller. Uh, man kan inte ha 22 stycken spelare som ska försöka göra mål. Man måste ha gruvjobbare, målskyttar, bokslagspelare, powerplayspelare. Alltså det, man måste bygga ett lag med alla typer av ingredienser. Och uh, när alla spelare i ett lag och har hittat sin plats och riktigt ac accepterar den och jobbat till 100% och blir det riktigt bra. och, och, och I Veckor så hade vi ett, ett väldigt väldigt bra lag, meriterat lag med många bra spelare. Så det, det är väl på den vägen. Men eh, i Rögle så, som jag sa innan, så var det ju det var för att, jag tror det var för att man hade steppat ner i Allsvenskan och många hade ville ha den rollen, den framskjutna rollen och sen när alla hittar sin, sin plats i, i laget så blev det bra. För att stänga Växjö butiken, är det ett, spelar du ett lag nu som kan vinna sm igen? Ja, det tror jag. Eller, vi har, det är ett väldigt, väldigt likt lag eh, om jag ska jämföra med det vi hade förra året. Så eh, det tror jag vi kan göra faktiskt. Vi skulle försöka ta och uh, ringa in personen, Erik Martinsson lite mer. Uh, du är uppväxt i Fastarp, uh, som du själv har sagt ligger mellan Munka i Ungby och... Och Klipparna, uh, nära Österungby. Just det, Sk gått skola i Ängelholm, uh, började spela hockey i Åstorp, uh, flyttade till Rögle från 11 års ålder. Det är, ja, någonstans där. Det är ungefär så vi vet, uh, bara, uh, vad finns det mer att berätta Ja, det är väl inte så jätteintressant egentligen. Nej, men jag... Eh, det började eh, spela hockey ganska sent på det. Ja, jag, jag började i Årstopp när jag var nio, tror jag. Det är ju ganska sent, i alla fall om man tittar nu på knattarna som kör runt när de är tre, fyra år. Men eh, ja, jag gick till Rögle när jag var elva, tror jag. Och, eh, och sen så började jag hockeygymnasiet där. Jag kom precis in på en reservplats- eh, Spelade att jag var 20, sen så tog jag en sväng i USA och sen kom jag tillbaka. Så. Var du rankad som en stor talang hela vägen eller snarare någon som höll till i skymundan? Nej, stor talang har jag aldrig varit. Jag har alltid haft en viss bollkänsla och touch och så här, men jag har aldrig varit en stor talang. Jag har aldrig varit någon så här toppspelare i något av lagen jag har spelat i, varken ungdomslag, juniorlag eller seniorlag. Så. Om du inte hade blivit eh, hockeyspelare nu då, vad, vad tror du, hade du sysslat med annars? Det, det har jag ingen aning om. Det har alltid varit hockey, hockey i huvudet för mig. och Jag bestämde mig tidigt för att bli hockeyspelare. Så. Men det var en, en bräcklig väg ändå ju, med tanke på uh, vad du befann dig innan den här utvecklingen också. Uh, har du tvivlat du någon gång på att du skulle, du skulle lyckas? Nej, det har jag inte gjort. För jag har alltid haft uh, en plan i mitt huvud hur, hur jag skulle ta mig dit. Och... och uh, skulle jag hamnat i Division 1 så hade jag tänkt att ah, okay, då får jag ha ett jobb vid sidan om och så får jag kriga mig upp via Division 1. Jag har hela tiden haft planen framför mig att jag ska lyckas. Och sen om det skulle gå så här snabbt eller om det skulle ta fem år, det, det, det, det spelar inte så stor roll egentligen. Det handlar bara om att bli spelare, hockeyspelare. Men försök tänka då, vad har du gjort om det, om det inte hade börjat? Vad du Vad har du gjort idag? Om jag inte hade spelat hockey alls men. om det inte hade burit. Om du hade spelat i Jonstorp till exempel. Då hade jag nog spelat i Jonstorp och typ jobbat på Intersport. Om de hade velat ha mig. Något sånt. 2012-2013 är säsongen när du stack iväg till USA. Och spela i Des Moines. Vad gav ett sånt år dig? Framförallt så fick jag spela väldigt mycket. Jag ökte ju dit för att jag inte hade någonstans att spela in på CEP efter mitt sista J20 år. Det var ju bara Helsingborg och något annat i 1 som ville ha mig men jag kände att jag ville ta ett år i den ligan. Det är ett snäpp upp till juniorhockeymässigt om man jämför med Superlite i Sverige juniorligan då. Så nej men jag fick spela väldigt mycket och lära mig nya saker och lära mig hanterade det fysiska, fysiska spelet även om jag inte tacklades så mycket så lärde jag mig hur jag skulle ta tacklingar och vara lite lurig i särgdueller och så, så det, det går mycket det utvecklar mig som spelare uh, och sen har du kommit hem och nu, nu är du här uh, du, du berättar att du bor ensam i, i Växjö, vad gör du när du inte spelar hockey annars då? Vad har du för... Uh, jag, ja, jag tränar och sen så Äter man lunch och så är man hemma vid två och sen fikar man i fyra timmar. Och sen så, sen så går man hem och så försöker man sig på att laga någon maträtt eller så går man och köper något och så rullar dagarna på så. Fyra timmar? Nej, nej det var kanske lite överdrivet, men det, det blir mycket fikande, det blir det. Är det ett privilegierat liv du lever och känner du liksom utval som liksom får göra något som väldigt många drömmer om? Ja, jag njuter väldigt mycket. Jag, jag försöker tänka tillbaka mycket på vilket jobb man har lagt ner för att komma hit. Jag vill ju framåt och krigar väldigt mycket för att bli ännu bättre och bli en toppspelare på denna nivån, men, men det ska jag säga att jag, jag, jag njuter mycket av vardagen, det gör jag. Den moderna hockeyn pratar man ofta om och den handlar mycket om eh, extremt hög fart och mycket fysiskt spel. Eh, det låter inte som du direkt. Nej, jag är väl en ganska bra skridskökare men eh, en fysisk är jag inte. Jag läser väl mer spelet och ligger rätt i banan och försöker använda min klubba mycket och bryta, bryta motståndare innan jag ens behöver tackla dem. nu. I skrivande stund i, i slutet av december så står du registrerad för en tackling den här säsongen. Vet ja. du vem, vem är den lyckligt utvalde till den tacklingen? Nej, jag vet att Det blev en någon felregistrering säkerligen. Jag, förra säsongen inklusive slutspel så hade jag två tacklingar registrerade. Så jag har tre SOL-tacklingar hittills. Men, ja. Bara, är, är det medvetet att inte ödsla kraft på det eller hur? Nej men jag har aldrig varit någon tacklare Jag brukar mer gå in och försöka vinna Puken med klubban på något vis Sen är det klart att jag använder kroppen också Men det blir aldrig riktigt att jag trycker till med en Rejäl tackling Jag, jag, jag vet faktiskt inte, det, det bara är så det, Men det är aldrig något jag har fått höra. Jag, det är aldrig någon som har sagt till mig att Erik du måste Tackla mer men jag, jag försöker bara vinna Puken på mitt vis Om man tittar på Eftersom Växjö och och förlänga med dig ju Uh, vad har Eversson och kompanier sagt till Vad har de för plan för dig och vad, vad ser de för framtid för dig i, i Växjö? Nej men de tror att jag kan bli en uh, toppspelare på nivån och det, var väl, eller det är väl därför de förlängde så pass tidigt med mig också och uh, vi tar steg för steg hela tiden jag var ju väldigt färsk förra året jag hade i princip bara en halv allsvensk säsong innan jag kom till SL och förra året var ju mycket utbildning och lära sig mycket och det... Det är det väl till viss del fortfarande också, men jag känner att denna säsongen har jag steppat upp ett snäpp till och kan fortsätta göra det år för år så kommer det bli att man hamnar uppe och blir en toppspelare i denna ligan förr eller senare. den har ju haft att göra den här säsongen. De har inte haft så mycket med dig att göra, men hur, hur, du som är där ute, hur, hur ser du på allt, allt som händer? Alla dessa spelare som ägnar sig åt tacklingar som inte du gör? Nej, men jag tycker det är bra att man straffar spelare som kommer med oschyssta tacklingar och så här. Men det är klart klart, det är väldigt mycket just nu, det, det, det tycker jag. Men jag, jag vet inte, jag har inte så mycket att säga kring det ämnet egentligen. Faktiskt. Känns, känns det, det som en farlig arbetsplats där ute? Eller? Nej, det är inget man tänker på. Det, det är klart att man vet att man kan bli tacklad oschysst och så här, men det är ju... Det är inget man tänker på när man väljer ute på isen då bara spelar man sitt spel. Men det krävs lite läshuvud för att inte bli manglad av de här ångloken? Jo, givetvis. Men alla, alla på SHL-nivå de har det spelsinnet och den känslan för det och vet när det blir farligt och när, när man ska liksom köra en heads up och vara med. Och sen så har man, det är mycket med lagkamraterna också som snackar mycket med, med på isen och liksom kommer den spelare 190 mot mig när jag inte ser då är det backkollegan back som skriker till mig liksom Erik heads up och var med där så det, det, det är inte så man klarar sig Alla spelare vill till NHL du också antar jag Hur ser du bli några chanser att komma dit? Um, nej men som jag sa till er innan när vi snackade jag, jag anser att den, den positionen som jag har är en av de svåraste och, och har att ta sig till NHL med. Jag är ju en eh, offensiv back. Eh, offensiv, speciell back som, som spelar powerplay och sådana bitar. Och det finns väldigt få platser i NHL kring, kring den positionen. Och det är klart att jag siktar dit, absolut. Och jag, jag tror att jag kan ta mig dit också. Men eh, först måste jag bli en toppspelare i sol innan jag kan börja tänka på att det ska dyka upp något därifrån. Men... Eh, Sen finns det ju KHL också, det är, det är klart att man har velat testa på det men det är inget, det är inget jag tänker så nu, jättemycket på nu, det är mer att bli en riktigt bra spelare här först. På vilket, se, på vilket sätt måste du utveckla ditt spel, tycker du själv, för att kunna ta dig till den nivån som du pratar om? Tråkigt svar, men det, det är på alla plan. Um, bli ännu bättre på de sakerna jag är bra på, bli en snabbare skrivskökare, bli en bättre passare och ett bättre skott framförallt vill jag, vill jag skaffa mig. Nu har du ett långt kontakt med Växjö men jag tror ändå många i, i vårt spridningsområde är nyfikna på om du hade kunnat tänka dig att spela i, i Rögle någon gång i framtiden igen. Nej men Rögle är min moderklubb och jag, jag känner mycket för Rögle jag, jag bryr, mig, bryr mig om föreningen och jag vill att det ska gå bra för dem med SHL och så här men nu har jag kontrakt med Växjö till våren 2018 och ska spela klart det och sen får vi se men det är klart att det har varit kul att spela i Rögle någon gång i framtiden absolut och jag har många, många kompisar ute i andra sl och NHL överallt och överallt. Det hade varit jättekul att spela med dem, absolut. Men nu är, nu är det veckor som gäller. Ryglig hade kunnat få ihop ett rätt hyfsat lag om de hade samlat ihop alla er, alla er som har flyttat iväg. Ja, vi har faktiskt snackat om det lite. Tänk om vi alla hade kört kompisgänget och, och kört ett år tillsammans. Det har varit ett grund faktiskt. Men det, det ligger rätt långt borta just nu. Sista frågan då, Erik. Vad gör du Rögle för chanser att överleva i SHL nu när de följt dem halvvägs in i serien? Uh, ja, Karlsruhe är ju ganska avskalad tjänster som i alla fall. Uh, och sen, så, sen så står det väl mellan Mod och, Mod och Malmö och, och Rögle. Uh, man ska väl inte säga att det står mellan dem heller nu, men det är bara jo, faktiskt. Det kan man säga. Ja, okej okay då. Nej, men det är väl. Uh, ja, Vad ska man säga? Det blir, det komblet tejt, absolut. Men jag, jag tror ändå på Det, det gör jag. De, jag tyckte de var jobbigare att möta en Malmö faktiskt. Så, nej men jag tror de fixar det. Okej, då sa vi tack så mycket till Erik Martinsson för att du hade vänligheten att besöka oss. Tack själv, var kul att vara. Tack till Linus också. Tackar. Och ett jättetack också till Hanssons möbler i Engelholm som med parollen utvalt vackert sedan 1946 Finns i denna stad. Um, vi återkommer framöver. Linus du kan väl uh, informera om hur man tar kontakt med oss. Ja absolut. Uh, roglepodden Roglepodden.snabla.hd.se är uh, vår mail Och det uh, kan ni höra av er om ni har tips på uh, uh, gäster. Eller om ni vill vara med och sponsra podden. Eller bara ha feedback till oss som jag som håller i avsnitten. Ni kan också tagga in oss på Twitter på 1Roglepodden. Lysande, vi hörs framöver med nya gäster i studion. Avslutningsbeskedet är att ansvarig utgivare är Lars Johansson. Yeah!